Imnul al 20-lea al Sfântului Simonul Teolog poartă titlul Mulțumire și Mărturisire împreună cu Teologisire și despre darul și împărtășirea Duhului Sfânt. Pentru mine te arăta arătat pe pământ din Fecioară cel ce ești nevăzut mai înainte de vești, ai făcut trup și te a arătat om, cel ce ești învăluit într-o lumină neapropiată și ai fost socotit că ești circumcis, circumscris că ești circunscris de către toți, cel ce ești cu totul de necuprins, pe care niciun cuvânt nu poate să-l exprime, iar mintea, silindu-se, îl prinde prin dor, dar nu-l poate ține, trăgându-se înapoi în sine cu frică. Și iarăși îl caut, arzând pe dinăuntru, dar, închipuindu-și pentru scurt timp strălucirea ta, se întoarce înapoi cu cutremur și se bucură cu bucurie. <coughs> <coughs> Cășfirea oamenilor nu poate îndura să te vadă limpede între Hristoase al meu, chiar dacă credem că te primim întreg prin Duhul pe care ne-l dai Dumnezeu meu și prin preacuratul tău trup și sânge cu care, cu minecându-ne, împărtășindu-ne, mărturisim că te ținem și te mâncăm Dumnezeul în timp și necontopit. Fiindcă nu e parte la stricăciunea și murdăria noastră, la păcatele noastre, la patinele noastre, ci mi împărtășești curăția ta negrăită cuvinte și speli murdăria arelor mele, când mă împărtășesc, se înțelege. <coughs> Atunci, întunecimea păcatelor mele, alungi întunecimea păcatelor mele, cereți, uh, cureți rușina inimii mele, subțieți grosimea răutății mele și mă faci lumină pe mine cer întunecat, înainte, care eram mai înainte întunecat, și mă faci frumos când suntem împreună, împreună, amândoi împreună, <coughs> <coughs> Mă învălu în strălucirea nemuririi în slava ta și sunt lovit de uimire și arpe dinăuntru dorind să mă închinție. Dar când mă gândesc la aceasta, eu ticălos, o minune, te regăsesc, te regăsesc rămânând, mișcându-te și grăind în mine și făcându mă atunci fără glas, făcându-mă pe mine să rămân fără glas, prin luirea slavei tale neapropiate. Mă cuprinde de spaima și nedumerirea pentru că îl văd cuprins în inima mea pe Cel ce ține toate cu palma, pe pantocratorul lumii. Văd în inima mea, atunci când văd lava sa, pe Cel care ține în mâna sa toate, pe Cel care ține toate în palma sa sau cu palma, citându-se aici înțelepciunea lui Solomon 1,7. Dar ce este, iristoase al meu, această milă străină Vederea luminii Dumnezeu, dumneze este numită de către Sfântul Simeon Mila străină față de el, mila, care iese din, din ceea ce el cunoștea că înseamnă milă, mai presus de milă, milă noastră, care o gândim noi uman. Ce este această pogorâre infinită cuvinte, ce, ce ai venit, de ce ai venit la sărăcia mea, acum a intrat în casa mea murdar, inima mea. Cel ce locuiește de cea neapropiată, Dumnezeu meu, cum o păzești să fiind foc de nesuportat pentru firea muritoare? Ce lucru vrenic de slava ta voi face și ce voi afla față de o atât de mare iubire? Ce-ți voi aduce ție celui ce mai slăvi pe mine nevrenicul cu asemenea slavă și cinste la mine, la care oamenii refuză să se uite și cu care nu vor ni să vorbească, ni se stea la masă cu mine prea losul. Și acesta este un... este un, este începutul unui imdureros dureros, confesiv, în care Sfântul Simeon arăta cât de prost era înțeles de către contemporanii săi și cât de datorită vieții sale prea Dumnezești, care nu era înțeleasă cam deloc, decât de câteva... de câțiva ucenici care... Și ei, la rândul lor, avea o viață foarte sfântă. Deci la care oamenii refuză să se uite, considera că e un prost, că un tâmpit, și cu care nu vor nici să vorbească. Că mai departe voi considera în altă, va spune el, în alt timp că oamenii îl considera că e mândru, pentru că spune lucruri duhovnicești, dumnezești, atât de mari, pe care ele treia, nu era <coughs> nu plagia pe nimeni, nu fura idei de la nimeni pentru că își mărturisea spre folosul altora. Era așa credea și așa este normal. Că atunci când vrei să faci bine cuiva, omul să se simtă uh, bucuros că l-ai ajutat. că adică dacă vrei să sfătuiești pe cineva, îi spui adevărul. Nu-l minți. Și oamenii veneau la el, el era și stareți, stareți în mănăstiri, și oamenii vreau să afle sfaturi, Iar sfaturile lui era prea mari pe lângă capul lor. Și când vedeau ce mult gândește și ce Dumnezeie gândește gândește viața avea și ce standard înalt, standard înalt de uh, viețuire, de cuvioasă viețuire, așez avea, oamenii nu mai vreau să vorbească cu oameni. Îi bulversale, îi arunca în aer toate fundamentele vieții lor. De aceea spune la mine, la care oamenii, deci tu ai venit, Doamne, la mine, la care... Oamenii refuză să se uite și care nu, nici nu vor să vorbească, să-mi vorbească, nici să sta la mine, la masă cu mine, practică călosul. Tu, cel ce hrănești toată suflarea și toată firea, cel ce ești de neapropiat, inaccesibil nou chiar și pentru serafimi, în putere cerești cuvântul făcătorul stăpână toate, nu numai că te uiți la mine, ci vorbești cu mine și mă hrănești, dar mai ai să țin și să mănânc chiar și ceea ce este închii al trupul tău, adică sunt aristie și să beau prea sfântul tău sânge pe care l-ai vărsat, lăsându-te înjunghiat pentru mine, pe cruce, nu? Mai așezat slujitor, liturghisitor și inițiat al acestor taine pe mine. Și aici se refere la preoția sa care în același timp este slujire dumnezeiască, cu dublu sens că slujim Sfintele Taine, dar și conduce pe și la mântuire, liturghisim, să Sfânta Liturghie, dar și inițiată la acestor taine pe mine, adică cunoscători, introdus în ele, cel care am experiat, ce se produce în Sfânta Biserică că noi ne împărtășim cu Sfintele Taine la slujbele noastre, la tot ceea ce noi facem în noastră, ce primim din partea lui Dumnezeu? pe care tu cel ce știi toate mă cunoști înainte de a fi făcut veacurile, adică fiecare dintre noi suntem gândiți de Dumnezeu mai înainte, am fost gândiți de Dumnezeu mai înainte de toate veacurile, și înainte de a fi adus la ființă ceva din cele nevăzute, că cele văzute s-au făcut mai apoi, adică nu sunt veșnice, pe mine păcătosul, destrăbălatul, vameșul târharul care m-am făcut, Ucigașul meu însumi, adică care m-am ucis prin păcat, mincinos în cele bune, lucrător al Fără de legi și călcător al tuturor poruncilor tale. Tu știi că acestea sunt adevărate, că păcatele mele sunt adevărate, dar eu văd, spune mi Simion, că tu mă miluiești și stai de vorbă cu mine, Doamne, deși oamenii nu vor să stea cu mine de vorbă. Și atunci, cum să mă arăt înaintea ta, Hristoase al meu? Cum să mă apropii de masa ta? de Sfânta Masă, unde eu zlojesc sunt Liturghie, nu? Cum să țin prea bunul tău trup, eu, care am mâini cu totul întinate? Cum să te laud în imne pe tine? Cum să mijlocesc pentru alții neavând iubirea și îndrăznirea spre tine care vin din credință și fapte bune? Îndrăznirea dovniceasă, parisia, de care vorbeam și în altă parte. Cum? Cum să am îndrăznire și iubire către tine dacă nu am credință și fapte bune? Întotdeauna Sfinții nu se credă desăvârșiți și secret păcătoși pentru că văd numai adâncul păcatelor lor care, pe care fiecare le facem noi înșine și nu pun pe seama lor bunătățile sfințenii care în ființa lor consideră că sunt daruri de la Dumnezeu deși ei se nevoiesc pentru ele ci eu însumi fiind dator precum știi mulți talanți Parafrazând Matei 25-18, adică multe fără de legi, mintea e nedumerită, limba neputincioasă și nici un cuvânt nu se găsește în mine robotău. ard ca aprinse de foc cele dinăuntru ale mele. Iarăși o parafrază la uh, Ieremia, sunt Ieremia 20 cu 9, și nu pot suporta tăcând marea povară a darurilor tale cele multe nu putea să tacă și să nu vorbească spre minune lui Dumnezeu cu el, știind că prin acestea va folosi pe cei care îl vor asculta. Pentru ce a scris preasfântul Simeon toate acestea, pentru ca contemporanii și urmașii, noi și toți cei care vin după noi să să-și sfințească viața auzind că este posibilă vederea lui Dumnezeu că viața noastră înseamnă în Dumnezeire, că viața noastră înseamnă comuniune cu Dumnezeu și că lucrurile nu sunt imposibile, nu sunt nu numai bazmi, ci totul e realitate. Că noi putem să ne mântuim și că mântuirea aceasta este reală și că o simțim cu toată ființa noastră. Cel ce ai dat păsărelelor glas să grăiască, Ecleziast, 12 cu 4, dărește și mie a toticălosului cuvânt ca să povestesc tuturor în scris și în viu grai cele ce le-ai făcut cu mine pentru mila ta infinită, Dumnezeu meu, și numai pentru multa ta iubire de oameni, deci nu pentru faptele mele, ci pentru că Tu, Doamne, ai vrut să faci acestea în mine. Că-și mai presus de minte cu tremurătoare și mari sunt cele pe care mi le dai mie celui străin, celui neînvățat, celui sărac, celui lipsit de îndrăzneală, celui lepădat de orice om. Și iarăși începe o confesiune foarte dureroasă a vieții sale, în care mărturisește cu dor și cu lacrim și cu multă, multă, multă durere cum s-au comportat oamenii cu câtă nerecunoștință și cu câtă răutată s-a comportat cu el și ce spune Sfântul Simeon părinții n-au avut față de mine iubire firească adică cum trebuia să ne iubească să-l iubească uh, părinții un părin, niște părinți pe un copil al lor Frații și toți prietenii mei își băteau joc de mine, căci zicând că mă iubeau, mințeau întru totul. Rudele străinii domnii lumii doar atât se întorceau spre mine și sufereau să se uite la mine, cât să mă piardă cu necuvințele lor, să mă să râdă, să mă tachineze, să mă uh, încerce cu tot felul de cuvinte. De multe ori am dorit, fără păcat, o slavă, adică a dorit o demnitate umană în stat, și încă n-am găsit-o în viața de față că zlava lumească, cum am asigurat, e păcat chiar și fără altă faptă. Adică demnitatea publică e un prilej de păcătuire și e un mod în care inevitabil bate te mândrești, ba te împrăști cu mintea, poți să faci față fără păcat când o porți, nu? De câte ori am dorit ca oamenii să mă iubească spune sunt Simeon, și să am cu ei îndrăznirea intimității. Să am cu ei prietenie, intimitate, să-mi spun toată inima și nimeni dintre cei ce cugetau cele bune nu m-au suportat, deci dintre cei care erau oameni vlavioși, deci au a dorit să aibă prieteni, intimitate, cu oamenii, uh, cu oamenii mai drepți, mai, nu? bisericoși, bisericești dar aceștia nu l-au suportat în același motiv. De cauza că era prea sfânt, îi complexa, îi enerva, îi întrecea. Alții voiau să se uite la mine și să mă cunoască, dar eu fugeam de aceștia ca de niște lucrători ai celor ele. Adică nu sunt prietenea când dorea să aibă prieten pe cei sfinți, ăia nu-l doreau. Dar, culmea Veneau oamenii păcătoși să-i câștige prietenia. Acestea des stăpâne și altele mai mari decât acestea pe care nu poți să le spun și să-mi aduc aminte de ele, le-ai făcut în purtarea tăgrijă față de mine, destrăbalatul, ca să mă tragi din adânc întunecimii lumii și al cumplitei amăgiri a plăcerilor vieții. Cei buni fugeau de mine din pricina înfățișerii mele din afară. Mă rog, aici iarăși și multă smerenie. Nu că Sfântul Simeon ar fi fost urât la față, din potrivă. Era un bărbat frumos și cu multă putere, care a zlăbit de în ce mai mult, datorită postului și nevoinței sale, care era plin de frumusețe dumnezească, nu era urât în afară. Asta spune așa, că asta gândeau, gândeau, îi să păreau, păreau, dușmanilor lui să păreau urâcios, tocmai din cauza exigențelor sale prea mari. Iar de ce erai fugeam eu de bunăvoie de ei, căci iubeam, cu, iubeam cum s-a zis, zlava și bogăția lumii, fala veșmintelor și obiceiul moliciunilor. Și aici vorbește despre viața sa ca Miran de până în 27 de ani, până când intră la mănăstire, că dorea să aibă o continuitate în viața publică, să aibă o angajare în viața publică. Nu știu ce vor grăi, nu știu ceți voi, nu știu ce voi grăi în relația cu Dumnezeu, nu știu ce îți voi spune că își mă tem și să greși și să scriu unele ca acestea ca să nu cad și să păcătuiesc prin cuvintele mele. Iar cele scrise în chimicinoți vor fi cu neputință de șters în istorie. Asta ar trebui să știm cu toții care scriem cărți că un cuvânt scris prost, un cuvânt neadevărat rămâne în istorie și dacă influențează pe altul, n-avem cum să-l mai ștergem după moartea noastră. Din păcate. Când cineva mă chema la lucru de nebunie și păcat al aceste lumi rătăcite cu adevărat, inima mi se strângea întreagă înăuntru, că nu-i plăcea petreceri, baluri și nebunii tineriști. Și se ascundă parcă rușinându-se, fiind ținut în nevăzut ne de mâna ta dumnezească Dumnezeu, Dumnezeu l-a păzit de rele iubeam și toate celelalte ale vieții câte farme că ochiul încântă gâdlejul și înfrumusețează acest trup stricăcios, dar faptele întinate și poftele nerușinate tu le-ai șters din inima mea în mare har. Isaia 44 cu 22 Dumnezeu meu și-a sădit în sufletul meu ura față de ele, ura față de păcat și chiar dacă prin alegea mea liberă am atașat de ele, ai făcut o minune greșit foarte mare să am față de ele o dorință nefăptuitoare adică să n-am chef să fac păcate și fapte lipsite de dorință și printr-o economie dunesească mai separat de toți împărații domnii și bogățile lumii. E mai făcut să am nedorință spre fara lumii. De multe ori când mulți doreau și eu însu-mi voiam aceasta, tu n-ai îngăduit sfatului voinței cuiva să stăruie în, aceasta, în acestea? Iar față de alții care ziceau că vor aduce slavă și bogăție în viață mi-ai sădit ura. Stăpâne, o ură din inimă astfel încât nu mă mișcam nici măcar spre o întâlnire cu aceștia și ei, nebunind de furie, mă loveau tare cu bastoane. Iar alții mă bârfeau la toți cu bârfe vrând să mă întoarcă de la calea cea dreaptă. Vezi, asta e rolul bârfei. Să-ți fie uh, o potigneală, să-ți fie așa, un, un zid pe calea dreptății tale. Te bârfește lumea, te amărăște pentru ca să te atunci când e o viață curată, dreaptă, ca să te întoarcă de la lucrurile bune. Și de ce îl bârfeau? Își fugeam de faptele lor ca să nu fiu bârfit, iar ei mă bârfeau ca să ajung la fapte, la fapte rele, să fac tot ca ei. În caz că aveam nevoie de lauda oamenilor și continuau mereu să vorbească să mă bârfească până ce voi fi venit la cugetul lor. Adică te bârfim până când faci ca noi. Dar celor care ziceau că îmi dau slava lumii, mi-ai dat Mântuitorul meu să le răspund așa. Chiar dacă ai ține toată zlava lumii, spuneam, și cum am împărăției ar fi pe crește tău, iar picioarele tale ar fi încălțate în purpură și mai face într-o domn peste toate acestea, tu însuți te i face un țăran vrând să fii robul meu, nu voi merge cu ele în viață. nică nu accept demnități care mă robesc. Ce hârtie va cuprinde binefacerile tale și multele bunătăți pe care le-ai făcut față de mine? Dacă mi s-ar da mii de limbi, și de mâini, tot nu le-aș putea nu le-aș putea spune sau scrie despre toate că sunt negreșit un abis prin mulțimea lor infinită, dar lui Dumnezeu în viața sa. Sunt de necuprins pe mărăția slavă și gândul meu putincios și inima suferă că nu pot grei despre tine, Dumnezeu meu. Căci atunci când mi-aduc aminte cele pe care le-am făcut eu ticălos cu câte m-ai ajutat, din ce m-ai scos și din câte mai m-ai izbăvit cu iubire de oameni, Mântuitorule, și n-ai ținut -mi minte rele pe care le-am făcut, ci pe, ca pe unul care a, a făcut multe lucruri bune și mari și ca pe unul curat din pântecul Sfintei Scăldătoare a Botezului, vezi unde ne naștem noi a doua oară, în pântecul Cristelniței, așa m-ai primit, așa m-ai cinstit, așa m-ai împodobit cu haină împărăteasă, împărătească, și sunt cuprins de cutremur, îmi ies de mine însumi de bucurie, rămân fără și mă destram, pentru că Tu, Dumnezeule, făcătorul lumii, mi te-ai dat mie unui om care m-am făcut deja foarte întinat și urăciune tuturor oamenilor și demonilor și cu faptele unor lucruri foarte nelea lor, i-am întrecut chiar și pe aceia, pe demoni. Vai mie, rușinatului și întinatului, cum voi spune aceasta, te-ai unit cu mine, iubitorul de oameni, cu o milă nemăsurată, până în adâncurile tale, tu cel mare în curăție și mai mare în sfințenie, neasemănat în putere și fără seamănă în slavă și ai coborât de sus dintr-o înălțime nemăsurată nezlava în ta, până la ultima din porțile iadului păcatelor mele. Sunt Simeon văzând aici o coborâre slava lui Dumnezeu, vederea dumnezeiască, văzută ca o coborâre uh, perpetuă a lui Hristos în adâncul ființei noastre care fiind plină de păcate e ca un iad. De aici până la întunericul sărăciei mele și până la casa mea căzută din pricina fără o merece o multe cele multe și cu totul negrijată și murdară, din pricea unei foarte mari nepăsări. Nepăsarea care ne aduce păcatul, care ne face nesimțiți pentru lucrurile duhovnicești, care ne face nepăsători. Și mai întâi, mai sculat pe mine, mai ridicat, care zăceam jos și mai așeza pe piatra poruncilor tale, și spălându-mă mai curățit de noroiul urelelor mele și mai îmbrăcat în veșmânt mai alb ca zăpada ai mătura casa mea murdar și intrând ai locuit în ea o treime, Dumnezeu meu, după care m-ai făcut tron al Dumnezerii tale divine, casa slavei și împărăției tale neapropiate, vas purtător al manii nemuririi, sfeșnic având în el lumină nestinsă și dumnezească, sipet al mărgăritarului celui frumos, cu adevărat și țarină în care e ascunsă comoara lumii, care e slava lui Dumnezeu. Izvor din care cei ce beau nu vor mai inseta niciodată, care țâșnește apă în zeci și pe cei ce beau din ele îi face nemuritori, rai care are în mijloc din nou pomul vieții, pământ care acoperă pe cel neîncăput de toți, adică pe Dumnezeu, pe tine, pe care te căutăm, te căutam cândva din toată inima mea, doream să ascult pururea cuvânt despre tine, voiam să am amintirea ta în sufletul meu și să grezi și să aud mai des despre tine. Deci dacă mai înainte mintea mea nu putea să-și închipăie ceva în chip curate spre tine, nici ochii nu puteau să te vadă, nici urechile să te audă, nici inima mea nu putea primi urcușuri. Urcușul domnicesc în inima noastră, psalmul 83,6 Dumnezeu Dumnezești era întreagă lovită de uimire în la tău, iar sufletul meu se trăgea în sine cu frică și cu tremur văzut acum înăuntru lui, e lovit de uimire privindu-te ca într-o oglindă pe cât îi dai să vadă pe tine cel ce ești întreg în totul întreg, întreg în afară de tot și iarăși înăuntru lui al sufletului, întreg necuprins prin Dumnezeira ta divină, ce nevăzut și ascunde toți pe tine, cel neapropiat și apropiat numai de cei căror ai vrut să te arăți cu iubire de oameni, cum însuți ai voit, cel de neapropiat pentru serafim și eruvim și toți îngeri și înfigușători prin strălucirea Firi, a ajuns apropiat împreună cu oamenii, văzându-te deci așa am ies cu totul de mine însumi, dar încă și mai uimiți sunt de și iubirea ta de oameni, pentru că tu cureți, curățești sufletele murdare și luminezi mintea. Prinzi o ființă pământească și materială și aprinzi o mare flacără iubirii dumnezești și arunci în mine ca un foc dragostea dorului Dumnezeu și mă faci să ajung până, la al trei la, până în al treilea cer și mă răpești în rai în care aud vorbe negrite și străine, pe care nu se cuvine muritorul ale grăii sau în în cuvânt. Ție ți se cuvine slavă, o măreție și stăpânire veșnică, Hristoase, stăpânului, stăpânul Universului, împreună cu Tatăl și cu Duhul cel preasfânt prin fire, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.